Kétezer csak nem kenyér? Kenyér is... Én látni, azt, hogy... azt, már. Én nem tudom én nekem, más mondták, hogy neki is is ilyen tartalom, ami a töltő része. S kétezeret, én hát akartam, nem tudom, hogy kicseréjék, szabad kell. Az Az is sok. Mert kétezer összeállt vagy összeállt, meg lehet tenni újat. Mennyi újra? hogy de nem, az nem. Hiszem, hiszem, nem elment a nem tud Nem Nem, hogy Egyáltalán, aki ilyen van kialvítson, és valahol semmi keresse, tesz minden. A kicseregei kárt amit A töltőriz. az csak árabbak. Lehet, nem? Lehet, nem? Lehet, nem? nem? nem, nem, nem jó, jó, végtő, Lehet, nem? El, Lehet, Lehet, nem? Lehet, Összárnál egy megjól, amit hogy össze azért megy Nem tudom. Meg kell kérdezni tőle. Ha valamit csinálja. Menjek el megkérdezni, hogy megjelít. Valamit csinálja, van majd pánban, vagy, vagy készített a valaházat. Ha te álljon az, te a vezetékesset, ki oda azt a tét a te, vágyal, a te a szét. De jó, csúccsam maga vezetékessen. Hogy kapsz össze persze, ha Vicné 600 málba kerül az csináljuk, hogy ki akinek nem a tervezni narva. De nekem már beláték érjen, és nem jönne. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. ezt a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. a. Ez a. Ez a. Ez a. meg, a. a. Ez a. Ez a. Ez a. a. a. Nagy lát, oda. De az legyen feltétlenül, már azon És vagy? Igen, na beírjam a számolat. Ez azon védj a hívva, az mindig van kapcsolva. Na, igen. Beírjam a papírral a számomat, és akkor adjon. És akkor megbeszélj. Ezekkel kellene, nem így hogy napot. a mai Nézd nem tudni körültekhez na jó most ugye jó A,